Аж нині збагнув у повній мірі, Як важко будь безкрилим, Позбавленим чуття своєї сили Та єдності з народом, краєм, З мужнім його минулим І сподіванням на кращі дні. Зневага мужніх, Мова довкіл чужа, Підступна пастка уніїв, Які валашать душі І творять тупих перевертнів, Гонителів свого народу, все те лягає каменем на душу й тіло, вбиває дух чи робить його безплодним. Глянь, он вони, засмикала його за руку Христя. Хто? Патріарх і почт його. Вони стояли вже на валу біля воріт, якими мав уїхати Богдан Хмельницький в Київ куди не кинешоком, святково вбраний, врочистий люд, значки, корогви та образи. Внизу, під воротами, спудеї, академії, чинці, цехи та посполиті, які тепер себе вважають вільними, бо теж за волю билися, як козаки, зустрічають тут не пана, а гетьмана свого, вождя, борця за правду і долю всього народу. Спинилися, до них під'їхав вершник на білому, як сніг коні. Назар уп'явся поглядом у ту далеку постать, та відстань була велика надто, щоб щось угледіть. Бачив, як патріарх зійшов із саней, як він вручисто благословив Хмельницького, і довго ще промовляв, Як потім гетьман сів Поряд із Паїсієм у патріарші сани І під крики слава рушив до міста. Військо київське, У бабіть шляху стоячи, Вітало радо, кидало шапки у гору, А вдалині, наскільки видно, йшли козаки за рядом ряд, За стягом стяг, Звитязці лицарі святої волі. Сани, у яких сиділи гетьман і патріарх, поволі наближалися до місця, де стояли з пудеї академії, а там, оскільки лягав на землю вечір, запламеніли десятки смолоскипів. Сани враз зупинилися, і гетьман став. Спудеї його вітали, то поодинці, а то гуртом, не би, хором, хоч не співали, а промовляли. Голосно, як на уставі. Звідти на вал доносилися не все, окремі рядки, слова, І треба було вслухатися, щоб щось почути. Славою предків твоїх поощрен, на раті, Побідив єси славно твоя супостаті, І же убо за подвизався славу, Безсмертним слава він цему вічає главу. Як о фенікс із пепла, так обо крила розпрямить вольність в країні. А потім хор все тих таки академістів щось заспівав. Його підтримали чинці, священники й ремісники, які стояли купно неподалік. Хмельницький уклонився, подякувавши всім киянам, і сани знову рушили. Коли в'їжджали в браму, на стінах замку вдарили гармати сальву гетьманові, і з усіх церков полинув вітальний дзвін. Розчулені кияни плакали, кричали «Слава!», кидали шапки угору. Гетьман, а вслід за ним митрополит, полковники, ченці, попи, з пудеї та козаки з почту патріарха, крізь браму входили у велелюдне місто, Прямуючи досяючи вогнем свічок Софії. Народ вітав по всій дорозі гетьмана, як у свого Моїсея і визволителя, врочисто били дзвони, доносилися із замку та з подолу громи гарма. І раптом з того боку, з завалу й брами, з шляху, злетіла стоголоса козацька пісня, вдарилася крильми у сальву й дзвони, здолала їх, примусила завмерти серце, вслухатись. Розлилися круті бережечки, гей-гей по роздоллі, пожурили славні козаченьки, гей-гей у неволі, гей ви хлопці, ви добрі молодці, гей-гей не журіться, посідлайте коні воронії, гей-гей садові. Пісня була нова, не чувана раніше, народжена, напевно, у поході, бо вся дзвеніла силою звитяжних битв і щастям перемоги, і гордістю за свій народ, що звівся на дуже ноги, вийшов на шлях до волі. Гей, щоб наша червона китайка, гей, гей, не злиняла, а щоб наша козацька слава, гей, гей, не пропала. І дзвони, і випали гарматних сальву, і згуки привітання, і пісня — Усе злилося у хвилю щастя, радості. Передній полк звитязців із прапором, значками сотень Входив у браму міста, а пісня слава Линула над ним, як горда його душа. Гей у лузі червона калина, гей-гей похилилася — — Чогось наша славна Україна гей-гей засмутилася, а ми ж тую червону калину гей-гей та піднімемо, а ми свою славну Україну гей-гей та розвеселимо. — Назаре, це, це щось таке! — поцілувала його нестямно Христя, як у раю. Гармати й дзвони змовкли. Люд зрушився, загомонів, заквапився хто зна куди, навіщо. Тиша, яка обрушилася на нього враз, коли прийшов до тями, була важка й нестерпна. Десь за вікном прошелестіла шинами швидка машина, і знову зробилось тихо. Лапнув рукою, щоб увімкнути магнітофон, та він кудись подівся. Згадав, що не поставив його на звичне місце, як випив зілля. Зілля — це все воно, його чарівна дія. Той хлопець із 17 століття також Назар. Назар Скалій. Як сам він? просто містика. Його ім'я, виходить, не випадкове. Ішло із часу в час, і з покоління в покоління, мов спадок. Мов реліквії, родинний скарб. Дивився довкіл з чудовними очима, Так ніби сам він вернувся у час свого життя В оцю свою квартиру. Він чи не він? Що з ним було? Сон чи якийсь такий химерний спогад? Спогад про те, чого не знав, не бачив. Аж дух йому забило в грудях.